«Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається». Розділ 21 Доводилось в житті робити й розумніші речі. Одного разу, наприклад, я вистрибнув з машини, яка рухалась, щоб самотужки битись з вантажівкою повною лікантропів. Це було номінально розумніше – Принаймні на той момент я був майже впевнений, що зможу їх здолати, якщо доведеться. Що ставило мене на крок попереду того, де я знаходився зараз? Я вже вбивав кошмара або допомагав його вбити. Щось у цьому здавалось несправедливим. Має бути якесь правило, що не треба вбивати якусь штуку більше, ніж один раз. Дощ лив стіною, а не краплями, стікаючи мені в очі. Доводилось постійно витирати брови, змахувати воду, тільки щоб вона знову заповнювала зір. Почали виникати думки, як це потонути прямо на тротуарі. Я перейшов вулицю до огорожі сім футів червоної цегли. Вона піднімалась з сходинками приблизно кожні сто футів, повторюючи повільний схил вулиці вздовж її південного периметра. В одному місці в зовнішній стіні огорожі зайала чорна прогалина, і я сповільнився, наближившись до неї. Це глини були розірвані, як папір, і лежали двофутовим шаром щебеню навколо діри в стіні. Я спробував зазирнути за неї і побачив лише ще більше дощу, а ще зелену траву та тіні дерев, що лягали на ретельно доглянуту територію. Я зупинився біля кладовища. Тупа, неспокійна енергія тиснула на мене, як буває, коли втома і кофеїн змішуються близько пів на четверту ранку. Вона котилась по моїй шкірі, і я чув, справді чув, голоси крізь дощ. Десятки, сотні. Примарне шепотіння. Я поклав руку на стіну і відчув напругу. Навколо кладовищ завжди є огорожі. Завжди чи то кам'яні, чи цегляні, чи сітчасті. Це одна з тих написаних речей, яких люди насправді не помічають, просто роблять рефлекторно. Будь-яка стіна є бар'єром не лише у фізичному сенсі, та й взагалі багато речей є чимось більшим, ніж здаються у чисто фізичному сенсі. Стіни навколо кладовищ дещо утримують. Я озирнувся, сподіваючись, що Майкл йде за мною, але я не бачив його або не міг побачити через дощ. Я усе ще почувався слабким, знервованим. Голоси шепотіли, збираючись навколо слабкого місця в стіні, де кошмар прорвався всередину. Навіть якщо одна смерть на тисячу породжує привид, а їх більше, на території могли бродити десятки неспокійних духів, деякі з них. Були навіть достатньо сильними, щоб їх відчули ті, хто не практикує мистецтво магії. Сьогодні їх були не десятки. Я б зрадів, якщо б їх були десятки. Я заплющив очі і відчув силу, яку здіймали примари, те як повітря колишиться та тремтить від присутності сотень духів, які легко перейшли сюди з бурхливої небуляндії, від цього затремтіли коліна. Здригнувся живіт, як від ран, завданих кошмаром, так і від простого первісного страху перед темрявою, дощем і місцем, де ховають мертвих. Мешканці Грейсленду відчули мій страх. Вони щільно притиснулись до пролому в стіні, і я почав чути справжні, фізичні стогони. Мені слід почекати тут. Пробурмотів я собі підніс, тремтячи під дощем. «Слід почекати Майкла. Ось це буде розумно». Десь у темряві кладовища закричала жінка. «Черіті! У цей момент за будь-яку ціну захотілося повернути талісман мерця». Я міцно стиснув посох, аж кісточки пальців побіліли, та дістав жезл. Потім заліз через пролом у стіні і попрямував у темряву. Я відчув їх у мить, коли переступив межу кладовища. Щойно мої черевики торкнулись землі. Привиди, тіні, духи. Як їх не називай, всі вони мертві, і більше не збирались такими бути. Вони були слабкими, кожен. Щось таке, що ледь викликає легкий ознак звичайної ночі. Але сьогодні щось не так. Раптово на мене налетів холод, різкий, як перший зимовий вітер. Я зробив крок уперед, і відчув опір, але не так, ніби хтось намагався мене не пустити. Це більше нагадувало фільми, де туристи продираються крізь натовпи жебраків у запорошених містах Близького Сходу. Ось що я відчув. У моторошний і примарний спосіб. Духи штовхались, намагались щось від мене отримати. Щось, що у мене, скоріш за все, не було. І що, як стається не принесло б їм користі, навіть якщо я їм це дам. Довелося зібрати усю волю та зняти з шиї амулет матері. Я підняв його в задушливій, вологій темряві і наповнив силою. Синє чаклунське світло почало сяяти, випромінюючи ледь тьмяне світло, не таке яскраве, як зазвичай. Срібна пентаграма всередині кола була символом моєї віри – якщо це, звісно, можна так назвати, у магію, у концепцію сили, яку контролюють, упорядковують, використовують для конструктивної мети. На мить я задумався, чи тьмяність відображення моїх травм, чи, можливо, моя віра похитнулась. Я спробував згадати, як часто мені доводилось щось підпалювати за останні кілька років, скільки разів доводилось щось підривати – або руйнувати будівлю, або іншим чином сіяти хаос. Пальці для підрахунку скінчились. Я здригнувся. Можливо, краще починати бути трохи обережним. Духи відступили від цього світла, але кілька з них все ще тримались поруч та шепотіли мені щось на вухо. Я не звертав на них уваги і не зупинявся, щоб послухати. Це шепіт божевілля. Тому просто йшов уперед, більше з серця, ніж тіла, і почав кликати. «Черіті! Черіті, ти де?» Почувся короткий звук. Поклик праворуч, який швидко обірвався. Я повернувся і почав обережно бігти під тюбцем, тримаючи сяючий пантакль угорі, як ліхтар Діогена. Знову прогримів грім. Дощ уже вимочив траву, зробив землю під моїми ногами м'якою й податливою. Короткий, тривожний образ марців, що прориваються крізь розм'яклу землю, викликав короткий озноб, і дюжина духів скупчилась поруч, щоб ним поживитись. Я відкинув і страх, а також чіпки невидимі пальці в бік і рушив далі, а потім знайшов черіті що лежала на похоронному ложі у середині мармурової споруди, яка більш за все нагадувала грецький храм, з відкритим небом над головою. Дружина Майкла лежала на спині, її руки стискали роздутий живіт, зуби оголились в зловісному оскалі. Кошмар стояв над нею. У нього було моє темне промокле волосся, мої темні очі, у яких відбивався блиск пентаграми. Одна його рука зависла в повітрі над животом черіті, інша над її горлом. Монстр схилив голову і спостерігав, як я наближаюсь. У краях чаклунського світла рухались та пурхали постаті. Духи. Вони кружляли, як метелики. «Чаклун?» – сказав кошмар. «Демон?» – відповів я але чомусь не схотілось вступати в ніякі словесні перепалки. Він посміхнувся, оголивши зуби. — То це те, ким я є? — запитало воно. — Цікаво. Я сам впевнений не був. Він прибрав руку від горла череті, вказав на мене пальцем і прошепотів. — Прощевеча, клун! Фуего! Я відчув сплеск сили ще до того, як піднялось полум'я і понеслось до мене крізь дощ. Я підняв посох лівою рукою горизонтально і безрозсудно вклав силу в щит. Ріфлеттум! Вогонь і дощ зійшлись у лютому шипінні. Думаю, справді злива допомогла. Я ніколи не намагався викликати струмінь полум'я під нею, бо занадто легко перебити цю магію. Череті поворухнулась в ту мить, коли кошмар відволікся. Розвернула ноги до нього і з лютим криком обома п'ятами сильно вдарила істоту в груди. Чері виявилась слабкою жінкою. Істота захрипіла і відлетіла. І водночас цей рух зіштовхнув дружину Майкла з похоронного ложа. Вона впала, крикнула та згорнулась навколо ненародженої дитини, щоб захистити її. Ярвонув уперед. «Черіті, виходь звідси, тікай!» Вона повернула голову до мене, і я побачив, що череті розлючена. На мить вона оголила зуби, але її обличчя спохмурніло від розгубленості. Дрезден? перепитала вона. Немає часу, відповів я. З іншого боку, похоронного ложа, кошмар підвівся, темні очі запалали багряною люттю. Не було часу роздумати, яр вонув в атаку. «Тікай, черіті!» Я знав, що боротись з чимось, що кілька хвилин тому розірвало цегляну стіну, було б самогубством. Але що робити, якщо в магічному плані я йому поступаюсь? Якщо монстр знову застосує закляття, то не думаю, що мені вдасться йому протистояти. Я узявся за посох обома руками. Пар його в основу похоронного ложа і стрибнув угору, замахнувшись ногами в обличчя кошмару. І побачив на своєму ж обличчі несподіванку. Монстра я вдарив сильно. Він похитнувся. Осох вислизнув з рук, і я вдарився боляче стигном об край похоронного ложа. А потім і подряпав ребра, коли продовжив рух уперед. Уся концентрація зникла. Синє чаклунське світло Пентакля згасло, я опинився в темряві. З грипом впав на землю і відповз назад. Якщо кошмар схопить мене, це буде кінець. І саме в цей момент щось схопило мою ногу прямо під коліном, стиснувши її залізним обручем. Я спробував відтягнутися назад, але не було за що вхопитись, крім слизького від дощу мармуру. Монстр підвівся і спалах блискавки десь вгорі показав мені темні очі. Його обличчя схоже на моє. Він усміхався. «Ось і кінець, Чаклун! Я нарешті позбудусь тебе!» Я спробував втекти, але кошмар просто розкрутив мене за одну ногу, піднявши в повітря. Я злетів угору і побачив, як наближається одна із колон. Потім спалах світла і гострий біль у центрі чола... Удар об землю був вторинним відчуттям, відносно приємним порівняно з першим. Втрата свідомості стала б милосердям. Натомість холодний дощ не давав мені згаснути, тож я відчував кожну болісну секунду наростаючого болю в черепі. Я спробував поворухнути кінцівками і не зміг. На мить здалося, що шия зламалась, а потім краєм ока я побачив, як сіпаються мої пальці. І з раптовим почуттям пригніченості подумав, що бій ще не закінчено. З великим зусиллям вдалося опустити руку на землю. Ще одне велике зусилля підняло мене, і голова запаморочилась, знудило. Я відкинувся на колонну, задихаючись, і спробував зібратись з силами. Це не зайняло багато часу, просто не залишилось вже стільки сил, щоб їх збирати. Я розплющив очі. Та відчув гострий присмак у роті. Торкнувся. Пальці стали вологими й темними. Кров. Спробував підвестись і не зміг. От просто не зміг. Усе довкола крутилось. Вода лилась на мене, охолоджуючи, збираючись біля основи невеликого пагорба, на якому стояла грецька гробниця Мавзолей, стікаючи струмком до іншого струмка. «Так багато води!» Промуркотів приємний жіночий голос десь поруч. Так багато її тече вниз. Цікаво, чи не марно це? Я повернув голову настільки, щоб побачити свою хрещену, яка стояла поруч, як завжди у зеленій сукні. Її шкіра, очевидно, відновилась після примарного пилу, яким я обсипав її у володіннях Агати Гаглторн. Золоті котячі очі вивчали мене, зі своєю старою, знайомою теплотою. Волосся розсипалось навколо неї гривою, здавалось, не страждаючи від дощу. Вона, здавалось, не зважала на те, що її сукня промокла, та облягала вигини тіла, підкреслювала досконалі груди, і хрещена опустилась навколішки поруч зі мною. «А ви що тут забули?» – пробурмотів я. Вона ж посміхнулася, Простягла палець, провела ним по моєму чолу, а потім піднесла до рота, обхопила губами і злизала кров. Її очі заплющились. Хрещена видала довге та тремтливе зітхання. «Солоденький хлопчик, ти завжди був таким солоденьким!» Я спробував підвестись, але не зміг. Щось у голові здавалось зламалося. Вона дивилась на мене з доброзичливою усмішкою. «Твої сили згасають, мій солодкий. Тут, у місці мертвих, вона може покинути тебе зовсім». «Це не Буляндія, хрещена! У тебе тут немає влади!» Вона скривила губи в тому, що для людини було б спокусливою гримасою. Моя кров зробила їх ще темнішими. «Ой, солоденький, сам знаєш, що це неправда. Я просто маю тут лише те...» «Що мені дали? Те, за що я чесно заплатила?» Я огризнувся. «То ви збираєтесь мене вбити?» Вона відкинула голову і цвінко розсміялась. «Вбити? Ні, я ніколи цього не хотіла, мій солоденький. За винятком хвилин відчаю. Наша угода про твоє життя, а не про твою смерть». З темряви з'явився один з її псів. Припав до ніг, втупивши у мене свої темні очі. Вона лагідно поклала руку на голову собаки, і той затремтів від задоволення. Я відчув, як мене охоплює холод, подивившись на звіра. «Ви не хочете моєї смерті! Ви хочете мене...» Я не закінчив речення. «Приручити?» Хрещена усміхнулась. Вона лагідно почухала псу за вухами. «Але не так!» Її рот скривився в презирливу усмішку. «Не таким, не жалюгидним. Справді, Гаррі, і ти так дозволиш себе зжерти? Джастін і я, здається, погано тебе вчили». Десь поруч закричала черітій. Над головою пророкотав грім. Я застогнав і з зусиллям спробував підвестись. Хрещена спостерігала за мною золотими котячими очима, зацікавлено й байдуже. Вдалось підвестись на ноги. Спиною і більшою частиною ваги спираючись на колонну. Під дощем я ледь бачив Черіті, вона стояла на колінах. Кошмар поруч з нею, і однією рукою тримав її за волосся, іншу він простягнув до її голови. Дружина Майкла марно пирсалась, тремтячи під дощем. Його пальці влетіли їй у череп, і боротьба Черіті раптово припинилась. Стогнучи я кинувся уперед, щоб наблизитись, щоб хоч щось зробити. Все закрутилось, і знову я полетів на землю. Солоденький хлопчик, зітхнула хрещена. Бідна дитина. Вона знову опустилась на коліна поруч і погладила моє волосся. Це було приємно, незважаючи на нудоту і біль. Хоча, думаю, нудота і біль зменшували спокусливий потенціал цього дотику. «Хочеш, я тобі допоможу?» Мені вдалося подивитись на її прекрасне обличчя. «Допоможете? Як?» Її очі заблищали. «Дам тобі те, що потрібно, щоб врятувати леді білого лицаря!» Я витріщився на неї. Весь біль, жах, дощовий холод жахливо мене мучили. Чулось, як схлипує черіті. «Шорт забирай, я ж роблю усе можливе, щоб їй допомогти. Вона ж навіть мене не любить. Це не моя провина, якщо вона помре, вірно? Я ж зробив усе, що було в моїх силах». «Хіба ні?» – я ковтнув яркий присмак жовчої кислоти та запитав. «Чого ви хочете?» – вона здригнулась і вдихнула. «Чого й завжди хотіла, солоденький?» Ця угода нічим не відрізняється від тієї, яку ми уклали багато років тому. Вона насправді є її частиною. Я дам тобі силу, а натомість отримаю тебе. Я хочу, щоб ти присягнувся, чаклун. Я хочу, щоб ти присягнувся, що коли ця жінка опиниться у безпеці, ти до мене прийдеш. Візьмеш мене за руку тут сьогодні увечері. Ви хочете забрати мене в небуляндію? Але ж я вам таким не потрібен, хрещена. Я весь розбитий, спорожнілий. Вона усміхнулася і погладила голову пекельного пса. Так і є. Але з часом ти зцілишся, і я зроблю так, щоб цей час минув швидко, мій солоденький. Вона нахилилась ближче до мене. Золоті очі палали. Я дечого тебе навчу. Жоден чоловік не міг би побажати більшого. Вона знову подивилась вгору поверх похоронного ложа, що закривав вид на черіті та кошмар. Леді Білого Лицаря бачить жахливі речі зараз, і скоро вона опиниться в пастці, як і поліцейська. А звідки ви знаєте про Мерфі? Я багато чого знаю. Знаю й те, що ти помреш, якщо нічого не зробиш, солоденький. Помреш тут, холодний, самотній. А мене це не хвилює. Я, черіті, видала задушливий схлип десь поруч. Хрещена усміхнулася і пробурмотіла. «Час йде швидко, дитинко? Він не чекає нікого. Ні людину, ні фейрі, ні чаклуна. Вона тримала мене в лищатах. Якщо я підтверджу нашу угоду, то дозволю їй забити кришку труни. Але я не міг підвестись. Я нічого не міг зробити, щоб врятувати черіті» без допомоги. Я заплющив очі і побачив маленьку дочку Майкла, подумав про те, як вона ростиме без матері, трясся. Я приймаю вашу пропозицію. Коли я вимовив ці слова, відчув, як щось в мені ворухнулось і щось запачаталось. Хрещена ахнула, заплющивши очі, знову здригнулась і нарешті відкрила їх. Ті засвітились диким блиском. Вона нахилилась і пробурмотіла: "Відповідь навколо тебе". Нарешті вона поцілувала мене в лоб і зникла в марахтинній тіней. Я знову почав ясно мислити. Рухатись усе, що було боляче, але все ж можливо. Я на силу підвівся на ноги та сперся на похоронне ложе, а потім подивився вгору, щоб дощ змив кров з очей. "Відповідь навколо? Що за бляха ідіотська порада?" Я роззернувся, але не побачив нічого, крім зелених газонів, дерев і могил. Було багато могил. Прості надгробки та мармурові плити, могили зі ставками поруч, могили з ліхтарями, могили з маленькими фонтанами. Мерці! Ось, що мене оточувало. Я зосередив погляд на черіті та кошмарі і відчув холодний гнів. Обійшов край похоронного ложа, набуваючи стійкості та рівноваги, а потім крикнув: "Агов, ти, потвора!" Кошмар повернув голову і здивовано кліпнув, потім усміхнувся і сказав: "О, ти ще не помер? Ха, цікаво". Він відпустив Череті. Його пальці виринули з неї так само, як і з Мерфі. Жінка безвольно впала на бік. «З нею я скінчу на дозвіллі, а от тобі, чаклун, не жити прямо зараз». «Базікай, базікай!» Пробурмотів я, нахиляючись, піднімаючи посох, і знову став готовий до бою. «Люди більше взагалі не вдаються до пустих погроз. Не говорять так, як ти. Господи, хоча б фері встигають за часом». Кошмар нахмурився і почав іти в мій бік. Невже ти не розумієш, дурню? Твоя смерть йде за тобою. Важкий черевик опустився на мармур поруч зі мною. Іще один. Аморакіус яскраво спалахнув. А мені здається навпаки. Я краєм ока глянув на Майкла. Ти вчасно. Лицар нахмурився. Де моя дружина? Жива. Але нам краще витягувати її звідси. Майкл кивнув. Я вб'ю його знову, сказав він і передав щось тверде й прохолодне. Розп'яття. Забирай її і дай їй це. Кошмар зупинився. Його очі звузились та подивились на нас обох. Ти. звернувся він до лицаря. Я знав, що до цього дійде. Та замовкни ти вже. вигукнув я роздратовано. Майкл, давай вбий цю пафосну штуку вже, а лицар рушив уперед. Біле полум'я меча освітлювало ніч, як галогенний прожектор. Кошмар закричав від люті і кинувся вбік, уникаючи леза, а потім атакував Майкла. Його пальці шкребли як кігті, але лицар пірнув під них, вп'ерся плечем у живіт істоти і відштовхнув її. Розвернувся і хльоснув по ній мечем. А Маракіус розрізав кошмару середину тіла. З рани вилетіло біле полум'я. Я поспішив вперед, за спину Майкла до черіті. Вона вже ворушилась, намагаючись сісти. «Дрезден? Де мій чоловік?» «Він вибиває гівно з поганця», – сказав я і вклав їй у пальці розп'яття. «Тримай, міцніше. Можеш ходити?» «Слідкуйте за своїм язиком, містер Дрезден». Вона стиснула розп'яття і на мить торкнулася голови. «Не знаю». «О, Господи, допоможи!» «Мені здається...» Усе її тіло напружилось. Черіті тихо ахнула, притискаючи руку до живота. «Що, поранили?» За спиною почувся хрип Майкла. Я побачив, як біле полум'я Аморакіуса змушує тіні танцювати. «Черіті, що таке?» Вона тихо застогнала. Дитина. Думаю, у мене відійшли води, коли я впала. Її обличчя скривилось та залилось яскраво-червоним кольором. Жінка знову застогнала. А, ні. Ні-ні-ні, цього не відбувається. пробурмотів я. є. Я приклав до її чола долонь. Це ж не може бути так. Я кинув докірливий погляд у небо. У тебе там на горі дуже хворе почуття гумору. Черіті застогнала. «О, «Господі, збережи! Містер Дрезден, у мене мало часу!» «Ну, звичайно ж, мало часу!» Зітхнув я, нахилився, щоб підняти Черіті, і ледь не впав. Мені вдалося втримати рівновагу, але я похитнувся, коли підводився. Вона все ж не тендітна квіточка. «Майкл!» – крикнув я. «У нас проблеми!» Лицар у той самий момент якраз ухилявся від великого каменю. «Що там трапилось? Черіті? Пологи? Ану гарі обережно!» крикнув лицар. Я повернувся і побачив кошмар. Він рухався швидко, я навіть не міг побачити рухи. Він нахилився і просто вирвав з землі мармуровий надгробок, піднявши його високо. Я кинувся між ним та Черіті, але навіть тоді зрозумів, що це марний жест. Він достатньо сильний, щоб кинути цей шматок в мене, а мене відкинуть прямо на черіті. Проте я все одно перегородив її. «Зараз! Кидай меч, лицар! Кидай, або я розчевлю їх обох!» Майкл рушив до нас. Його обличчя збрідло. Ані кроку ближче, ні на дюйм!» Майкл зупинився. Він дивився на черіті, яка стогнала, задихалась, та закрила очі. Гаррі! Я міг би ухилитись. Міг би відвернути якесь закляття. Але якщо я зрушу з місця, він просто розчавить черіті. У неї немає жодного шансу. Меч. Спокійним голосом сказав кошмар. Кидай! О, Господи! Прошепотів Майкл. Не роби цього! Він усе одно нас уб'є! Та ти помовч! Це між тобою, мною й лицарем. Жінка з дитиною для мене нічого не означає. Нарешті Майкл заплющив очі. Гаррі, меч опустився, а потім він легенько відкинув зброю вбік і дозволив їй впасти на землю. Вибач, я не можу. Кошмар зустрівся зі мною очима, які світились слабеньким багряним світлом. Його губи скривились в радісній усмішці. «Чаклон! Твоєму другу треба було б послухати!» І я побачив, як надгробок почав опускатись на мене. Саме в цей момент Черіті різко змахнула рукою вгору, тримаючи розп'яття, символ замерехтів, і спалахнув білим вогнем, який кинув різку та жахливу тінь на обличчя кошмару. Він скривився, відцахнувся, закричав, і надгробний камінь з гуркотом впав на землю, розриваючи вразливу землю. Усе сповільнилось і набуло кришталевої чіткості. Я ясно бачив землю та тіні дерев. Чув, як череті поруч щось промовляє латиною, і краєм ока бачив неспокійні тіні, що рухались кладовищем. Я відчував дощ, як він стікає струмками по пологих схилах щоб стати ручаями та влитись в сусідній ставок. «Проточна вода! Відповідь навколо!» Я рушив вперед до кошмару. Він замахнувся на мене однією рукою, і я відчув, як вона зачепила мені плече. Я кинувся на нього та сильно вдарив. Ми разом покотилися вниз по схилу до новоотвореного струмка. «Ви коли-небудь чули легенду про сонну лощину? Пам'ятаєте ту частину, де бідний старий Ікабот мчав щодуху докритого мосту і безпеки? Проточна вода заземлює магічні енергії. Істоти з небуляндії, духовні тіла, не можуть перетнути її, не втративши усієї енергії, необхідної для утримання фізичної форми. Ось відповідь. Я скотився по схилу разом з кошмаром і відчув, як його руки розривають мене. Ми разом опинились у струмку. І він стис мені горло рукою, перекриваючи дихання. А потім почав кричати. Кошмар смикався і корчився у 20-25 сантиметрах проточної води варещачи. Тіло істоти просто почало танути, як цукор у воді, починаючи з ніг, підіймаючись угору. Я спостерігав за цим, Спостерігав, як сам розчиняюсь з хворобливим зачаруванням. Монстр корчився, брикався, бився. «Чаклон!» – булькоючим голосом пробурмотів він. «Це ще не кінець! Не кінець! Коли сонце зайде знову, я повернусь!» «Та розтаньте вже!» – пробурмотів я, і через кілька секунд кошмар зник, лишивши лише глибку гидоту на моєму плащі і на горлі. Я підвівся, промоклий, тремтячий, і важко піднявся назад на невеликий пахорб. Майкл підійшов до своєї дружини і опустився поруч із нею на коліна. Підсунув руки під неї і підняв черіті так, ніби вона кошик із білизною. Як я вже казав, Майкл кремезний. «Гаррі, меч!» «Беру!» – відповів я і підійшов туди, де лежав Аморакіус. Та підняв зброю. Він важив менше, ніж я думав, і гудів від сили, вібруючи у пальцях. Піхов не було, тому я просто перекинув артефакт через плече і сподівався, що не впаду і не відріжу собі голову чи щось таке. Забрав і решту своїх речей, та повернувся, щоб піти з Майклом. Саме тоді з'явилась хрещена. Стала переді мною з трьома пекельними псами. «Ну що, солоденький?» «Настав час виконати угоду!» Я скрикнув і відскочив. «Ні, ні, зачекай!» «Я переміг цю штуку, але вона ще на волі!» «Вона може повернутись з Небуляндії завтра вночі!» «Це мене не стосується!» «Наша угода полягала в тому, що ти отримаєш силу, щоб врятувати жінку!» «Але ви мені нічого не давали! Просто притупили біль!» «Ви ж не створили воду, хрещена!» Вона знизала плечима, усміхаючись. «Самантика! Я ж тобі на це вказала, вірно?» «Я би сам це зрозумів!» «Можливо, але у нас угода!» Вона опустила обличчя. Її очі сяяли золотом. «І ти знову спробуєш втекти?» «Отже, я дав слово, а порушені обіцянки призводять до неприємностей. Але кошмар ще живий, звичайно покоцаний» але повернеться наступної ночі. Я піду з тобою, коли переможу кошмар. Ти підеш зараз цієї ж миті, або будеш платити. Троє пекельних псів зробили крок до мене, оголюючи зуби в беззвучному гарчанні. Я випустив з рук усе, крім меча, і міцно його стиснув. Я нічого не знаю про дворучну зброю, але він був важкий і гострий, тож я був майже впевнений, що зможу подолати хоча б одного з цих псів. «Я не готовий йти! Ще ні!» – промовив я. «Гаррі, зачекай!» – долину вкрик Майкла. «Його не можна так використовувати!» Один із псів стрибнув на мене. Я підняв лезо. Далі спалах світла, удар болю, що пронизав мені руки. Меч випав та впав на землю. Пес клацнув зубами, і я відступив. Руки оніміли і стали безсилими. Сміх хрещеною пролинав між могилами срібними дзвіночками. «Так», – сказала вона, крокуючи уперед. Нахилилась і недбалим рухом підняла меч. «Я знала, що ти знову спробуєш мене обдурити». Вона усміхнулась, блиснувши іклами. І мушу подякувати тобі, гарі. Я б ніколи не змогла доторкнутися до цієї зброї, Якщо б ти її не зрадив? Мене охопив гнів. Ні, ні. Власна дурість влетіла у голову, і я зрозумів, що відбувається. Зачекай, ми можемо про це поговорити. Поговоримо, солоденький. Я дуже скоро побачу вас обох. Хрещена розсміялась. Її очі заблищали. Вона розвернулась із пекельними псами, Зробила крок уперед, зникаючи вночі. Меч полетів у небуляндію разом із нею. Я стояв під дощем, відчуваючи втому, холод і дурість. Майкл секунду дивився на мене. Шокований, очі широко розплющені. Черіті пригорнулась до чоловіка, тремтячи і стогнучи. «Гаррі!» – прошепотів Майкл. Здається, він плакав.